Пустилися козаки шляшком попід грою, а лях ось, ось зачубав хопе. Коли дивляться, аж пляшок путля у бік заходе, та й багацько має осторонь крюків. Ну, панове, або добути, або дома не бути, або рибку їсти, або ж на дно сісти». Та сеє проказавши, на хвилину спинились, як слово мовити далі, попіднімавши карбачі, свиснули, гейкнули, і татарські їх коні, відбившись від землі, простяглись, як змії, не на повітрю, перелетіли через провалля, та й загули, шубовснувши просто у Дністер. Тільки двоє не влучило. Загули сердеки у провалля гепнувшись з висоти обкаміння, та й загинули там з кіньми на віки, не встигши й згукнути навіть. А козаки пливли вже з кіньми та відв'язували чайки, зупинилися ляхи над проваллям, дивом дивуючи на козацький надзвичайний вчинок, що як світ сонця не було чути спинились, виважуючи – чи то їм плигати слідом за козаками, чи ні? Один молодий полковник, жвавий та палкий, рідний брат тієї лихівки, що причарувала бідулашного Андрія, не міркуючи довго, плинув на коні з усієї сили слідом за козаками, але не влучив. Трейчі на повітрі, перевернувшись з конем, загув у провалля, тяжко гепнувши обгострі скелі». Пошматувало його гостре каміння, ще знавіки у проваллі. Мізок змішався з крів'ю, окропив кущі, що по нерівних стінах у проваллю рослин. Як очутився Тарас від обуха та поглянув Дністром, аж козаки вже були на човнах і громадили веслами. Кулі рядом сипали на їх згори, але не добирали мети. Лиснув очима старий отаман, зрадівши, Прощавайте, панове товариство. з високості Тарас гукав козакам. Згадуйте мене, та на тую весну знов сюди прибувайте та добряче погуляйте. А що, гадове кодло, ляхи недолюдки, що, піймали? А «Гадаєте, що є на світі така річ, щоб її злякавсь козак? Пострівайте, пристигне час, дізнайтесь, що то вона важка наська праведна віра. Вже й тепер почуваються далекі й близькі народове, що постанена в країні свій цар, та й не буде в світі тієї сили, щоб то йому не підхилилася. Аполомідь вже збивався над костром, лизав йому ноги, гадом червоним обвиваючи стовбура. Та хіба ж є на світі таке багаття, муки, така сила, щоб замогла козацьку силу? Немала річка Дністер... Та й не трохи вона має собі сагів, мілин, ковбань, вирів, густих очеретів, вилискується поверх кришталевий, лунає ген по йому лебедяче ячення, а пихатий гоголь прутко пливе по йому й тиск баранців, куликів, лелек, чорногузів, чайок та усякого усяко іншого птаства болоннями по очеретах». А козаки прутко пливли вузькими, удвадемені чайками, громадячись одностайне, сторожно оплинули мілини, полохаючи птаство та про проотамон свого розмовляючи. Олягла козацька голова, як от вітру на степу трава. Слава не вире, не поляже, лицарство козацьке всякому розкаже». «Буде слава славна проміж козаками, поміж лицарями».